وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا سبتا سو دمتفقون علی د استلا بارکۃ پوس کړه او دا موویلی کې دی د پارسه شرطونه نه نو د جواب دا دے چې اهله علم د سہی حدیث کم و مراتب او اقسام ذکر کړي نوبر ټولو کې اوچا تھا اعلى او, او اولنۍ مرتبه دادہ چې یو حدیث تخریج امام بخاري او امام مسلم په صحیحینو کې کړی د دینه اهله علم تعبیر کوي په دې قول سره چې متفقن علیه د حدیث باندې اتفاق د بخاري او د مسلم نه عام استلا دادا کل لدې حدیث مخرج یعنی لدې صحابی یو وي او کنا په مخرج او صحابی کې اختلاف راغلی متنی او ده نو بیا اهل علم داسې تعبیر کوي اخرجَهُ الشیخان کلوي اخرجاهو کله داسې وایي چې رواه الشیخان یا رواه البخاری و مسلم ده مجد الدین ابن تیمی رحمت اللہ علیه و استلاده ده, ده منتقل اخبار پور خاص د ده کتاب ده, ده اغا متفقن علی اغا حدیث و روایت لوی چه بخاری مسلم او احمد رحمهم اللہ ده ده, ده تخریج باندې متفق شوی او د امام بغی رحمت اللہ علیه و استلاده پا شرح کې چې د متفقون عليه د اصطلاح اطلاق کله په هغه حدیث باندې م کوي چې بخاري او مسلم داغه تخریج کړي اگر کداغه په مخرج کې اختلاف وي یعنی متن یو د صحابي مختلفی نو په شرح سننه کې امام بغوي دله متفقون عليه وایي دارنګي ابو نعیم او ابن مندر رحمهم الله اغي <متنى> هر هرغه حدیث چېغه صحیح الاسناد وي رجال رجال الشيخان وي نو اغي لم متفق علی وي اگر که بخاری او مسلم دا غي تخریج نې کړي او ابو یعلا الخلیل رحمۃ اللہ علیہ په خپل کتاب علی ارشاد کې دا لفظ د متفق علی اگر اویان لم استمالی چې دا غي په عدالت باندې د اهل علم اتفاق وي سې اختلاف پکې ني والله تعالی اعلم